men och med den lilla truddelukten så hälsar vi er alla hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Det borde du veta och eh, vad heter jag? Du heter Amanda ja. <skratt> <skratt> Och du heter Alexandra, hej Hej. Kul vi... att vara här i studion med dig Amanda Jag vet, jag tror inte vi har sänt Nej inte, det borde du veta i alla fall Nej, vi har inte sänt något annat heller tror jag Nej, Nej. Det är Nej. Du, har, du har bara varit min tekniker ja, ja. Eh, Kul i alla fall, är du pepp? Klart, jag är pepp. Vi har ju en fantastisk kamp framför oss kan man ju säga. Ja, vi har ju det. Vad tror du om dagens avsnitt? Jag tror att det är mycket prestige mellan de två tävlande. Det är ju två ljudtekniker som möter varandra och de måste ju gå härifrån från studion och liksom känna... Att de fortfarande kan vara vänner? ja Både vänner eller känna att jag är lite bättre än dig. <laughs> ja, och de som ska slåss idag tänkte jag säga. Men slåss med ord är ju Marcus Belteky och Simon Eliasson. Hey. Hallå! Hej! <laughs> Marcus, du har ju varit här tidigare, yes. tidigare ja. Ja. men i det gamla formatet. Ja, jag har ingen aning. <laughs> <laughs> Nej, men jag säger att det var så. <laughs> nu litar du på mig. Visst. Ja, Visst. Eh, och sen eh, Simon Elisha första gången du är här. Yes! Hur absolut. känns det? Ja, det? Det känns lite spänt. Jag vet ju att jag möter ju en erfaren. I det borde du veta också. Så erfaren har han vann ju inte för ja, det? Nej, men. var första gången? Ja. ja, exakt, men inte andra. Nej. Nej. Eh, lite hård fargång kanske väntas här, för ni är ju ändå <laughs> kompisar, fast nu är det tävling Så det kanske det blir lite. Mm. Man vet aldrig efter det här om vi är kompisar. Mm, jo. Mm, jo mm, nej mm, ja. Har ni, har, Bara snack. Väldigt bra. Har ni förberett er på något vis? Nej. <laughs> nej, inte något speciellt. Ingenting. Mm. Ingenting inte ens pluggat liksom dagens nyheter. Nej, faktiskt inte. Du har undvikit nyheterna hela veckan. Jag vill, jag, vill, jag vill inte säga ja, men jag måste säga ja. Okej, okay. ser man då om du läser några nyheter? Nej, inga alls faktiskt. Inga alls? Så, nej. bra. Ja, då börjar ni från noll båda två. Väldigt spännande. Ja, jag tycker det är fair and square. Ska vi gå igenom vad vi ska göra idag? Ja, det kanske vi ska ta och göra. Och eh, vi har ju då... Nyhetsquizet som vi pratade om där Där vi ska då kontrollera om våra tävlande Har hängt med i nyheterna Och Markus verkar ju kanske Inte riktigt vara på topp där som man inte ens öppnat en tidning Vem öppnar en tidning till? Eller hur? Sen så har vi Vem där Där det satt ihop en liten ljudklipp Och man ska då gissa Vem man gestaltar Sen har vi en lightning round och idag handlar det om växtriket. Mm. Mm. Väldigt spännande. Men det första vi kommer göra är då, vart ska vi? Vart fan ska vi? Ja, vart fan kallar du det? Jag, jag är lite förpryd där med men ah, Då är det bara att jag kommer in och bara, vart fan ska vi då Alexander? Ja, det, det vill jag inte säga. Utan Nej. Det kommer ju Amanda rabla upp lite ledtrådar. rabbla upp. Rabbla upp. <laughs> Fem ledtrådar nämligen. Där, ja, Den tävlingen ska jag gissa vart vi... Ska? Ja, oj. Nu Eller jag. vart fan vi ska? Vart fan ska vi? Nu ska vi se så att datorn funkar också. Eh, men då tycker jag att eh, vi nästan kör igång. Då har vi en liten grej vi måste spela upp innan dess. Du ska bli den fällskapen av ringen. Bra. Var ska vi gå? Yes, where are we going? Jag eh. ska säga lite närmare regler på det här. Jag gör det. Ja, jag gör det så att de tävlande förstås. Det Simon's första gång här mm. i studion. Så att, Men också Markus första gång. Eh, Vart fan ska vi? Ja, mm. precis. Så att, mm. Det är lika bra att säga det här. Och Det är så att Amanda då kommer att försöka få er att komma till, ett, le komma till en, ett resmål med fem ledtrådar ja. och om man tror sig veta svaret så ropar man sitt namn och skriver ner det på lapparna som ni har fått där framför eh, och det är poängvis varje ledtråd då. Eh, och poängskalan är 5, fyra, tre, två eller ett. Yes. Ja. Om man kan inte svara på samma poängnivå och sen så har man gissat en gång så får man inte ändra sig. Okej, okay. okej. Okay. Allt eh, på det klara yes. Då kör jag igång en liten matte här Som har ingenting att göra med resmålet Som vi ska till mm. Redo? Yes. Jag Då kör vi igång eh, Staden vi söker ligger i ett land Som erkändes självständigt Från Storbritannien 28 februari 1922 Landet ligger under medel Och har rött åt höger jag läser igen? Eller? Ja, gör det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 Eh, landet har varit ägare av två av världens underverk ett av dess underverk står fortfarande kvar idag och är ett populärt turistmål bland affärsmän som vill få folk att sälja in sig själva högst klart vad det är för något Marcus tänker som det knakar så det <laughs> Ni har inte den vagaste... Nej, nej. Nej, nej. <laughs> Tre poäng, kanske får dem att tänka till lite extra. Mm. Mm. Jag tycker vi kör den direkt. Okej, okay, så tre poäng. Staden vi söker är huvudstad i landet. Fy var enkelt ni kanske tycker, men det kan behövas enkla medel för att dechifrera hieroglyfer. Markus mm, Simon. Oh. Simon, du får ju tyvärr inte välja samma Nej, du får välja där. på Nej, okay. poäng nivå två. Jag tycker vi kör nästan direkt då, om du vill ge ändå. Poäng nummer två. Eh, Stadens lokala kanal heter Suez. Nilen delar staden i två och Giza bör, bör ge en tydlig ner mot Sfingserna. Simon. Mm, Simon. Jag, jag, jag kör ändå sista mm. letran också jag tycker det var himla roligt. <laughs> Eh, Kai var duktig på att ro till Egyptens huvudstad <laughs> eh, Det är alltså Kairo Jaha Åh, fan, oh, sa jag ju ja, men eh, ah. kan ju se här på ja. lapparna Det står faktiskt Kairo på båda ja, lapparna ja, Så Markus Kammarhem mm. Tre poäng och Simon två Varför att jag var så exalterad Att jag fattade sista poängen där Kairo, jag och tänkte tänkt innan Jag bara, Kai, vem är Kai då? Jag skrev gruppchatten. bara gruppchatten, förlåt, jag får förklaring Vem är Kai? Eh, som var i eh, Lite förklaring på ledtrådan. Mm, jag förstår då, det. en av de, under, medel, det är väl under Medelhavet. då. Medelhavet, ja, exakt. Eh, och eh, Rödehavet. Ja, just Som ligger åt höger. Oh, Aha, okay. <laughs> en litenhet <av> <laughs> eh, Och sen så, landet har varit ägare av två av världens underverk. Ett av dess underverk står fortfarande kvar då, det är pyramiderna. Mm. Och det vi menar med affärsmän som vill få folk att sälja in sig själva i så här pyramidspel. <laughs> ni är sådana här affärsmodeller. <laughs> <laughs> ja. eh, och sen så, Fyfaro var ju tre poängar. Eh, hieroglyfer, Egypten. Eh, två poängen då, ja, med Nilen, Giza och Sfinxerna. Och sen kairo Kaj Rå mm. till Egypten. Ja. <laughs> Vem är Kaj? Ja, det vet vi nu. Markus, eh. var det det här med faror som fick dig att. Eh, ja, ja. <laughs> definitivt. <laughs> det var det som var. Mm. Ja, just, det. Mm. Just, det. just det. Just det. Och Simon, det var bara, ja, det du gjorde på ja, jag, jag kunde ju det på tre, Men äh, det var väl, alltså Farao och hieroglyferna som mm. mm. dechiffrerade det. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, men då gick det bra. Ja. Alla fick poäng. Alla två. <laughs> Alla, två fick, Alla två fick poäng. Alexandra, var, eh, vart ska vi nu? Ska I, vi programmet? nu? I programmet. Ja. Vart fan I prog ska vi? <laughs> Varför ska vi i programmet? Jo, vi ska till nyhetsquizet. Oh. Det som båda grabbarna kände sig inte så förberedda för. Eh, kanske, men det får vi se då om de har hängt med i nyheterna ändå. Och då Ni kommer svara en och en under en minut- och Amanda här kommer läsa upp nyheter och ni ska svara om de är sanna eller falska. Mm. Och vi börjar då med Simon tycker jag. Yes. Vad tycker du Alexandra? Det tycker jag låter som en bra idé. men och då har vi en minut på oss. Är du redo? Yes, det yes. börjar köra. Då kör vi. Eh, Bloombergs politics rapporterar att Donald Trump petade mycket omstridda chefstrategen Steve Bannon ur Nationella säkerhetsrådet. Sant. Sant. Förr en husby ska du stor satsa på ett stort varuhus för att locka fler människor till området. Falskt. Falskt. Australienska forskare har nu kommit fram till att grön te kan hjälpa mot psoriasis. Falskt. Falskt. I Bristol, England har en okänd kille här jag runt om nätterna i ett årtionde och rättat till grammatiken på skyltar och butiker. Nu har hans identitet äntligen blivit röjd av BBC eller BBC. <laughs> Sant. Sant. Den före presidenten Barack Obama skrev på sin Twitter igår att det inte hade varit så dumt att äga en sommarstuga i den svenska skärgården. Falskt. Falskt. Ett passagerarplan från företaget NetJets flög fem gånger med en skadad vinklaff. Pressansvarig på företaget säger att i det här fallet har det brustit på individnivå. Sant. Sant. Okej, ja, klart. Det var riktigt bra. Full... Du behöver Oj. inte läsa någon tidning. Du, <laughs> du kan vara liksom gissa. <gissar> jag för på nyheterna helt enkelt. Som man ju gör. Markus, press på dig nu att svara ja, på nyhet enda ja. ja Du är redo. Yes. Då kör vi igång. Solsiden blev film, och nu kan du som, söka, du som vill söka att bli statist. Är du över 55 och gillar härliga morgondopp? Ja, du är perfekt för att söka. Sant. Sant. Den nya småmynten har visat sig vara mer krånglig att integrera i samhället. Människor har klagat på att mynten inte fungerar i till, ex till exempel kundvagnar eller förvaringsskåp. Sant. Falskt. Svenska Naturvårdsverket har beslutat att smörblomman ska bli fridlöst från och med första maj i år. Falskt. Falskt. Nu kommer den ryska megautbåten Dimitri Donskoj som kan bära 200 kärnvapenspetsar och är den största i världen på ett unikt besök i Östersjön Sant Sant. En man i Massachusetts stämde en Dunkin Donuts butik eftersom han fick vegetariskt smör när han hade bett om äkta smör på hans bagel och han vann Falskt PTO kommun ska arrangera en loppis av alla cyklar som kommit fram nu när snön har smält Loppsen kommer att hållas på skärtorstagen Falskt. Falskt Det hade ändå varit en bra idé tycker jag <laughs> mm, Det var miljömässigt också Ja, det kanske är någonting vi borde pitcha till Pitekommun Röstar helt för det ja. Det är ändå ganska många cyklar som bara står där Men ska vi Ska vi kanske ringa upp dem under låten eller? Ja och pitcha lite ja. Hur ser det? Vill ni förresten veta ställningen redan nu Eller vill ni dra på det lite eller vad vill Vi ni? drar på det, jag tycker det okay, ja. blir spännande Blev det mer spännande Nej, jag, veta. Veta. Ja. jag kan säga att det är väldigt jämnt Räcker det som förklaring kanske? Ja, ja det gör det ja. Jämnt och väntat ja, men Då tar vi och slår en pling till Pitekommun då <skratt> Då är tillbaka snart Ja, där hade vi Knuckles Med Jack Moy och Glöden Eller Knuckles Som vi också sa <skratt> <skratt> I PITFM Studentradio 92 Komata, ni lyssnar på det du borde veta Då har vi det sagt –Yay! –Amanda Bergsjö och... Alexandra Örn. Jajamän, som fogen. Ja, precis. Det har varit väldigt många så här diskussioner om mitt efternamn. Nämligen, ja. efter att man stavar det, för att många vill gärna ha in ett H. Men då brukar jag säga att det är Örn som, som fågeln. Jag fick säga det idag när jag skulle beställa taxi. För att jag skulle beställa taxi. Och mig. Och Elisabeth. Eh, ja, vi är ju i mitten av programmet, var, hur tycker du att det går? Det, är, det går jättebra, det är en väldigt jämn kamp, vi hade ja. ju nyhetsquizet här, precis, där killarna innan hade sagt att de inte hade hängt med någonting. Mm. Men så kom det till kritan och Simon tog ju faktiskt full pop. Enda med. fråga! Ja. Mm. Och det är jag som har skrivit nyhetsfrågorna att de var ju tydligen inte bra då. <laughs> Nej men Markus var faktiskt inte så långt borta kan jag säga. Han skötte sig väldigt bra också Så det är väldigt jämnt mellan killarna här Hur mm. mm. ja. känns kompisrelationen här efter tror ni Ja vi får se Börja knaka lite ja. Knacka ja. ordentligt i <laughs> eh. Men vad är det som väntar här nästa Alexandra? Vi ska ju mm. gå vidare så. Ja vi ska gå vidare Och det som väntar nu är Vem där? Och det är då ett moment som vi kallar Vem där? Logiskt nog Och vi har klippt ihop en serie med olika ljud som med viss logik ska gestalta en känd person. och När den tävlande då vet vem det är så ropar han ut sitt namn och skriver ner ja, svaret på lappen. Yes. Men det är inte så att man bara får samma poäng för allting utan man måste ju faktiskt svara i tid också. Så svarar man inom 20 sekunder så får man 3 poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng. Och efter 40 sekunder så får man en poäng för rätt svar. Svarar man fel så får man tyvärr inga poäng. Men det är inga minuspoäng i alla fall. Nej, inga minuspoäng. Nice. Yes. kan du. Då frågar jag ju klart vem där. i stod dessutom för en historisk bedrift då hon hade placeringarna 1, 2 och 3 på svensk toppen samtidigt med sina så mycket bättre låtar. Det was like a movie scene. Är ju uh, härligt också att det är uh, det känns som att de låtarna uppskattas. Oj. Där var det ju tyst från vårt hävlande. det trodde var, jag faktiskt nej, inte. Eh, var eh, inga gissningar alltså. Nej. Jag var lite osäker på om vi körde. <här> <här> om vi körde. Jag det trodde det bara en sång jingle emellan. Ja, nej, var oklart. <här> det får en lång jingle tänkte jag. Var, eh, nej, men eh. ni har alltså inga aning här alls över vem det här kan nej, ha varit. Jag har inte tittat på så mycket nej. bättre. Oj, <skratt> oj, oj Här får vi reda på sanningen i studion <skratt> Ja, ja okej okay, Men då kanske vi ska lika gärna säga då, Ja, då. svaret var Miriam Bryant Det var kvinnan vi eftersökte Ska jag förklara lite om ledtråden? Ja, var det inga, Ni lyssnade inte på Miriam Bryant alltså? Nej, jag förstår att det var någon från Göteborg antar jag. Ja, Ja. för först hörde vi där Håkan Hellström Tjänar ingen sorg för mig Göteborg. Och Miriam Bryant är från Göteborg och Hon är även en stort Håkan Hellström-fan Och Sen så, ja vad hörde vi sen? Jo vi hörde den finska nationalsången. och Sen, en även, ja, <laughs> sen även Englands nationalsång eftersom att hennes mamma är finsk och pappa är från England. Mm. Sen så hörde vi ju stationen där, av Aison och Fille som hon tolkade så mycket bättre. Och den blev väldigt stor. Mm. Vi hörde så mycket bättre gingen. Lite logiskt eftersom hon var med där år 2015 sen så hörde vi fan fan fan med Tostrup eh, och det var för att hon eh, svor ganska mycket i eh, programmet och blev eh, känd för det också eh, hon var även årets Göteborgare vilket nämndes och eh, Sven Bertil Tåbs tolkning var med av hennes låt och eh, sen så hörde vi ju då ja, hennes e egna, e egna låt. Ja, och, och hon spelar kände det mer logiskt nu när ni fick alla lite. det? Ja, antar det. Men ni lyssnar sånt på henne, vad lyssnar ni på för något? Istället, jag menar om man inte lyssnar på Miriam brand. vad lyssnar man då på? Ja, Jag vet inte, inte med. Ah, okay. Tystnaden är så. Alltså. <laughs> <Ja. laughs> <Okay. laughs> men, men det är ju svårt. Man måste ju faktiskt veta lite om personen för att kunna. Ja, men var ju lite grann till, men jag tyckte det var lite konstigt. ja Lite långsökta. Jag tänkte, det var ju jag som har gjort den här. Jag tänkte var lite så här lurig. Mm. <laughs> det var kanske ganska svårt, men sen mot slutet kanske man bara har tagit den. En, två, varsågod. Nej, men bra jobbat. Ändå tycker jag. Det är bra jobbat när de inte fick några poäng. Alltså. Ja, men nu efteråt så... Vi, vi satt och såg fina ut istället. Ja, ja. ja exakt. Nu exakt. borde det vara poäng. Eller hur? Ni kan, få, ni kan få ett plus i kanten kanske, men det är ingenting. Ni får ett G+, men pluset syns ju inte i sluttyget. Mm. Det är fortfarande jämnt i alla fall, så kan vi säga. Ja, så kan vi säga. Mm. Det är en bra tröst. Men då är det ju faktiskt dags för... Ja, lightning round. Vad vad va i helsike är det då? Ja, det är ju så att du kommer rabbla upp en del frågor. Jag ska ta rabbla är Rabb rabbla är ett favorit. <laughs> <laughs> uh, ja, uh, och i det här avsnittet lightning round så är växtriket temat och det här gäller då att säga sitt namn så fort man kan svaret och sen så säga svaret. Uh, och svarar man fel så går chansen över till motståndaren men man får inga minuspoäng. Yes. Mm. Är det klart och tydligt? Absolut yes. Då ska vi se här, då tycker jag att vi kör igång Vilken är Norrbottens landskapsblomma? Simon är ju från Norrbotten Åh, <skratt> oh, pinsamt Finns alltså. Pinsamt, pinsamt Nej, jag vet inte, de har Nej. inte kommit dit än eh. Rätt svar är åkerbär <skratt> Vad heter befruktningsdelarna i blomman? Både Marcus hitta? Nej, <skratt> Marcus Pistiller och oh. nej mm. Simon nej ingen aning faktiskt rätt svar är ståndare och Pistiller oh. vid en kristlig högtid på våren är denna gula blomma populär vad heter blomman Marcus vet som han kan inte eller ja men rätt svar är påsklilja <laughs> eh, vilket vanligt allergen eller allergen är livsviktigt för att eh, livsviktigt föda för bina? Vilket vanligt allergen Marcus. är livsviktigt? Ja, Marcus. Örpollen. Rätt. Under vilket årtal var flower poweren som störst? Simon. Simon. 70-talet. Rätt. Vilken är den ört som består till nästan 100% vatten? Marcus. Marcus. Jag vet, vatten inte Det är fel. Simon? Gurka. rätt svar? Nej! <laughs> nice. Rätt svar där, oh yeah, eh, Redan 8000 år före Kristus började denna populära rotfrukt att odlas. Vilken? Marcus. Potatis. <laughs> <laughs> vad är det så eh, Hur många kända växtarter finns det idag på planeten? Det står åtminstone förstått. Vill gissning. 300 000 Nej, det är rätt svar. <laughs> det är Sjukaste fast. Inte någon är där. Jag bara drar det gissning. Nej. Nej, var roligt. Gud att gissa och putta tänkte du det. Du, som du sa, inte för stort men det, för den körde jag på min kompis Elin innan jag bara tänkte stort men inte för stort och då tänkte hon 10 miljoner. Åh <laughs> oh, vad sjukt. Ja, jag men, tycker vi fortsätter. Fast... Jag jävlar vad bra Marcus. I'm impressed. <laughs> eh, jag tycker vi kör vidare ändå. Flera frågor. Bra du går med. det. <laughs> eh, världens äldsta levande växt är över 100 år vad säger du? 100, 100, 100 000 år gammalt. Vad är det för något? Markus. Ett träd? Nej. Förlåt. nej. Förlåt, Simon. En blomma? <laughs> nej, rätt svar är svaret. sjögräs. Eh, många växter går och lägger sig på kvällen. Hur formar de sig då? Markus de stänger sig egentligen? Ja, det gör vi rätt för. De viker ihop ja. sig. Ja. Vad heter den supernyttiga men lömska nässelväxten som kan göra stor skada på Simon. huden? Simon. Rätt. rätt. Vilken är Majblommans huvuduppgift? Markus att stödja barn. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, jag, nej, jag kan inte göra rätt. Alltså, ja. Nej, det kan jag inte rätt Stödja barn <laughs> Stödja barnens rätt. Har du någon gissning? Nej, jag är helt lost på den Rättssvar är att förbättra barns villkor ja. det, var det var lite vagt som Kan ja. får utveckla henne nästa gång <laughs> <laughs> Från vilket träd används dessa grenar i bastun till att slå på kroppen? Marcus. Marcus Björk Rätt Dess latinska namn är tulipa Vad heter den på svenska? Marcusman. Marcus. <här> du kan ju ske mig. <här> eh, och sista frågan, vad heter ämnet som ger växterna dess gröna färg? Men Marcus, ja. Klarofil. Rätt. Fast. Ja, Marcus jag tänker att du pluggar fel linje. <här> Eller så har du pluggat någonting Nej, innan. Visst, ja, trädgårdsmästare kanske. Ja, <här> ja kanske ja. borde bli. Det. Marcus, trädgårdsmästare bälteky. Ja <här> ett ädelt jobb. Det ah, är ett hantverk, skulle jag säga. <här> så man kanske behöver plugga lite mer på växterna. <här> eller? Jag tror jag måste göra det. Alltså. Ja, eller fokusera på ljudteknik som man faktiskt går. <här> <här> ja, eller? köpa det så ta trädgård. Ja, vi, vi kör på det. Mm. Ja. Ni kanske ska skaffa er en liten gemensam trädgård ja. och börja odla lite. Det hade nog varit trevligt. Ja, alltså, köpa oss en liten gård på landet så kan du... Ja. Så odla, odla, odla massa grejer och så kan jag. Ja! Och så i garaget. Du skulle vara nice. Ja, vi är ju redan på landet så det är ju fixet. Ja, Han är ju kanon. Mm. Ja. Han nice. Men det gick ju bra här i den här <laughs> tävlingen. Eller var, hur tror ni att det gick? Eller vill ni få reda på resultatet? Jag tror Marcus vann med en eller två poäng. Jag tror att det var ganska lika. Ja. Mm. Ska vi, ska vi ta oss igenom vad vi har gjort? där? Jag Absolut. Ja, Vi inledde ju faktiskt med vart fan ska vi? Fan ska vi? <laughs> där Markus då tog tre poäng och Simon tog två poäng. Mm. Sen körde vi då ett nyhetsquiz där Simon var lite starkare och tog sex poäng och Markus tog fyra poäng. Sen hade vi vem där där ingen tog någon <laughs> poäng? Men eh, sen på lightning round med eh, växtriket så hade ju faktiskt Marcus väldigt bra koll. Och tog hem, ah, han tog, med, tog hem sju poäng och eh, Simon tog hem tre poäng. Vilket gör att ställningen blir lite dramatisk här. Simon ligger på elva poäng och Marcus på fjorton. Mm. Tackar, tackar. En ja. stabil avslutning får man verkligen säga. Mm. Jag tycker du? Du tog alltså lika mycket poäng på växtriket som du hade från början. <laughs> ja, man måste kunna lite om växtet, tänker jag. Ja, Och jäkla gissning. Du, <laughs> alltså, jag blev ja, du, lät så chockad. Jag bara 300 så hur <laughs> ja. Tänk stort, men inte för stort. Det var en tror du letråd. Alltså. Antar det. Ja. Men, men kul att ha med er i programmet. Hur är ni är fortfarande vända ja. om Eller? Ja. Ja. Jag får mig med du är inte du är inte bitter. Nej, kom vi, vi, vi kramas Markus. Mm, det tycker jag. Ja. Ja, trevligt alltså. <laughs> eh är det är bra sändning. Hörs vi nästa vecka? Ja, det är, är det samma tid samma kanal. Ja, det är samma tid samma kanal nästa vecka. Wow. Men då hörs vi då. Jävlar. <laughs> Har det fint. Hej då.